Det är en söndagsmorgon på våren. Veckaklockan ringer. Ken stänger av den och tittar ut genom fönstret. Solen skiner och himlen är alldeles blå. Ken stiger genast upp och tvättar sig, rakar sig, kammar sig och klär på sig. Han måste skynda sig. Det är ju hans första date med Lisa.